Édesapám 1981 nyarány vitt el a Princetonra, az Illionist New Jerseyvel összekötőség autópályákon. Több volt azonban ez egyszerű lánya utazásnál. A barátom, David is felünk tartott. Az egyetem meghívott egy különleges három hetes nyári orientációs programra. Ez némi plusz időt, és segítséget biztosított a kiválasztott góljáknak, hogy könnyebben be tudjanak illeszkedni az egyetemi életbe. Krég is részt vett rajta két évvel korábban, és remek lehetőségnek tűnt. Összecsomagoltam a holmimat, elköszöntem anyámtól, egyikünk sem sírt vagy érzékenyült el. Majd beültem az autóba. Részben azért is vártam annyira, hogy elhagyhassam a várost, mert az utóbbi pár hónapban egy gyártósor mellett dolgoztam, Egy apró könyvkötészetben Csikágó belvárosában. Unalmas robotmunka volt. Napi nyolc órán át, heti öt napon, És hadhatósan segített tudatosítani magamban. Valóban érdemes egyetemre menni. David anyja ebben a könyvkötészetben dolgozott, És ő ajánlott be oda mindkettőnket. David okos és gyengéd, magas, jóvágású fiú volt. Két évvel idősebb nálam. Először kréggel barátkozott össze a környék kosárlabda pályáján, néhány évvel korábban. Végül kezdte keresni a társaságomat. A szorgalmi időszakban egy másik államban járt egyetemre, így nem vont el a figyelmemet a tanulmányaimtól. A tanítási szünetekben és nyáron azonban hazajött. Az anyjánál lakott a város túlsó délnyugati végében, és szinte minden nap autóba ült, és eljött értem. David lezser volt, és minden korábbi barátomnál felnőttesebb. Leült a kanapéra, és bészból meccset nézett apámmal. Viccelődött kréggel, és udvariasan elbeszélgetett anyával. Igazi rendezvókra mentünk, vacsorázni a Red Lobsterbe, vagy épp moziba. Nappal a könyvkötészetben ragasztó dolgoztunk, és jó pofaságokkal szórakoztattuk egymást, míg ki nem fogytunk az ötletekből. Egyikünket sem kötötte le különösebben a munka, hiszen csak egy célunk volt vele. Pénzt akartunk gyűjteni az iskolára. Amúgy is hamarosan elhagyom a várost. Bizonyos értelemben már ott sem voltam. A gondolataim már rég a Princetonon jártak. Tehát, mire azon az augusztus elejé estén, amikor az apalánya udvarló trió végre lekanyarodott az egyenes útról, be a kampusz felé vezető lombos fák szegélyezte széles sétányra, már készen álltam az új életemre. Készen álltam, hogy begurítsam a két bőröndömet a nyári kollégium épületébe, és megismerkedjem a programon résztvevő többi fiatallal, jobbára kisebbségi és alacsony jövedelmű diákokkal, köztük néhány sportolóval. Készen álltam, hogy jól lakjam a kantinban kapható ételekkel, Emlékezetembe bevésem a kampus térképét, és megbirkózzam bármilyen feladattal, amelyet rám bíznak. Ott voltam, megérkeztem, tizenhét éves voltam, és elkezdődött az életem. Egyetlen probléma akadt csupán, mégpedig David, aki, amint áthajtottunk Pennsylvania állam határán, egyre szomorúbbnak tűnt. Ahogy kirángattuk a podgyászomat a csomagtartóból, láttam, hogy David már is magányosnak érzi magát. Akkor már több mint egy éve jártunk, még szerelmet is vallottunk egymásnak, míg apám szokásához híven lassan kikászálódott a volán mögül, és vártuk, hogy a botjára támaszkodjon, Daviddel csak álltunk ott szótlanul a szürkületben. Néztük a zöldjebb, tökéletes rombuszát a kollégium előtt. Meglátogatjuk egymást? Írunk szerelmes leveleket egymásnak? Csak átmeneti abúcsú, vagy ez már szakítás? Ekkor döbbentem rá, hogy még sosem beszéltünk ezekről a fontos dolgokról. David komoly arccal fogta meg a kezem. Zavarba ejtő volt az egész. Tudtam, mit akarok, de nem találtam a szavakat. Reméltem, hogy egy szép napon olyan erős érzéseket táplálok majd valaki iránt, hogy az ledönt a lábamról, éppen úgy, amint arról a legszebb szerelmes történetekben olvastam. A szüleim tizenévesként szerettek egymásba, Apa még a gimnáziumi végzősbálba is anyát vitte el. Tudtam, hogy a szerelmek néha igaziak és örökké tartanak. Hinni akartam, hogy létezik egy srác, aki egyszer csak megjelenik és betölti az egész életemet. Csak hogy ez nem az épp előttem álló srác volt. Apám törte meg a dévid és köztem beállt csendet. Szólt, hogy ideje felvidni a holmimat a szobámba. Kettejük számára egy motelszobát vet ki a városban. Azt tervezték, hogy csak másnap indulnak vissza Csikágóba. A parkolóban szorosan magamhoz a apát. A karja régen is izmos volt az ifjukori boxolásnak és úszásnak köszönhetően. És a felsőteste még erősebb lett, a bottal való közlekedéshez szükséges erőkifejtéstől. Légy jó, mis, mondta. Azzal elengedett, és az arca a büszkeségen kívül mást nem tükrözött. Aztán visszaült a kocsiba, tapintatosan magunkra hagyott minket. Ott álltunk a járdán, zavartan és tétován. A szívem szerelmesen megdopant, amikor David odahajolt, hogy megcsókoljon. Ez a rész mindig is kellemes volt. Átöleltem ezt a jóképű csikágói fiút, akinek őszintén fontos voltam. De perceken belül egy új világban fogok élni. Ideges voltam, hogy életemben most először az otthonomtól távol fogok lakni és hátrahagyom az egyetlen életet, amelyet eddig ismertem. De belül valahogy tudtam, hogy jobb most gyorsan, tisztán elintézni a szakítást. Aznap este a búcsúzásunk valódi volt, és örökre szólt. Valószínűleg akkor és ott, szemtől szembe meg kellett volna mondanom Davidnek, hogy a kapcsolatunknak vége. De beijedtem, mert tudtam, hogy fájni fog. Kimondani és hallani is. Ehelyett csak hagytam őt elmenni. Mint kiderült, még nagyon sok mindent meg kellett tanulnom az életről, vagy legalábbis arról, milyen az élet a Princetonon az 1980-as évek elején. Miután a nyári felkészítőn több izgalmas hetet töltöttem el annak a pár tucat fiatalnak a társaságában, akik mind barátságosnak és ismerősnek tűntek, hivatalosan is elkezdődött az őszi fél év. A holmimat átköltöztettem egy másik kollégiumi szobába. Aztán a harmadik szinten az ablakból figyeltem, ahogy több ezer, jobbára fehér diák özönli el a kampuszt hifi tornyokat és ruhaállványokat cipelve. Volt olyan diák is, aki limuzinnal érkezett. Az egyik lány éppenséggel két hosszított limuzinnal jött. Hogy mindenhol mi a beférjen? A Princeton végtelenül fehér volt, és igencsak a férfiak domináltak mindenhol. Ezt nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Az egyetemre, Szinte kétszer annyi fiú járt, mint lány. Az én elsős évfolyamomnak alig kilenc százalékát adták fekete diákok. Habár az előkészítő tanfolyamon kezdtük megszokni és magunkénak érezni a helyet, most hirtelen kilógtunk a tömegből. feketé lettünk, akár a mákszemek egy rizsselteli tálban. Korábban sosem tartoztam túlnyomóan fehér közösséghez. Sosem tűntem ki a tömegből, sem az osztálytársaim közül a bőrszínem miatt. Kellemetlen élmény volt, legalábbis eleinte. Idővel ehhez is megtanultam alkalmazkodni. Bizonyos változások nem okoztak gondot. Először is, mintha senki sem nyugtalankodott volna a bűncselekmények miatt. A diákok nyitva hagyták a szobájukat. A bicikliket csak úgy kitámasztották az épületek előtt. Az aranyfülbevalókat őrizetlenül hagyták a kollégiumi fürdőszobában a szélén. Úgy tűnt, határtalanul megbíznak a világban. Nekem ehhez hozzá kellett szoknom. Én éveken át szorongattam némán a hormimat a buszon, amikor iskolába mentem és onnan haza. Amikor este hazafelé végig sétáltam az óklidevnyún, mindig ott lapult a markomban a lakáskulcs, melynek vége kikandikált összeszorított ujjaim közül, ha esetleg meg kellene védenem magam. A Princetonon azonban úgy tűnt, csupán egyetlen dolog miatt kell aggódnom, mégpedig a tanulmányaim miatt. Minden egyéb úgy volt megtervezve, hogy a diákok kényelmét szolgálja. A menzán öt különféle reggeli közül lehetett választani. Terebélyes lombkoronájú tölgyek alá ülhettünk le. A messzire nyúló gyepen jókat frizbizhettünk, hogy levezessük a stresszt. A központi könyvtár magas menyezetével és fényes kemény faasztalaival olyan volt, akár egy székes egyház, ahol kényelmesen elfértek a nyitott tankönyvek és csendben lehetett tanulni. Védtek és pátyolgattak minket, gondoskodtak rólunk. Lassan rádöbbentem, hogy nagyon sok társamnak soha az életében nem is volt ettől eltérő tapasztalata. Mindehhez új szókincs is társult, amelyet el kellett sajátítanom. Mi az a szeminárium? Mi az a kollokvium? Senki sem magyarázta el nekem, milyen is az iskolába hozandó listáján szereplő, extra hosszú lepedő, ezért túl rövidet vettem magamnak. És az első év folyam végéig úgy aludtam, hogy a lábam a kollégiumi matras csupasz szivacsán nyugodott. Különösen a sportokkal kapcsolatban kellett sokat tanulnom. Én otthon amerikai futbalt, kosárlabdát, és bézbolt néztem. De, mint kiderült, A keleti parti elit iskolák diákjai Ennél jóval többet ismernek. A lekrossz kihagyhatatlan, A gyephoki szintén, Még a fallabda is az. Egy szóczájdi gyereknek Mindez egy kisé szédítő. Szoktál levezni Ezt mégis, hogy értik? Egyetlen előnyöm volt, Ugyanaz, mint amikor az iskola előkészítőt kezdtem. Itt is kreg Robinson kisfoga voltam. Krég most már a harmadik évfolyamra járt, és az egyetemi kosárlabda csapat egyik legjobb játékosa volt. Körülrajongták most is, mint mindig. Még a kampusz biztonsági őre is a nevén szólították, amikor köszöntek neki. Kregnek aktív élete volt és nekem sikerült belesímulnom. Megismerhettem a csapattársait és a barátait. Krég a Third World Center emeleti szobáját kapta meg ingyen a gondnoki feladatok ellátása fejében. Ez a szervezet támogatta a színes bőrű diákokat. A Third World Center, vagy ahogy a legtöbben neveztük, T.V.C. hamarosan aféle bázis lett az életemben. Bulik és étkezések helyszíne volt. Önkéntesek segítettek bárkinek a házi feladat megírásában, és pihenésre alkalmas tereket is találtunk. A nyári program alatt néhány diákkal azonnal összebarátkoztunk, és a szabadidőnket többen is a központban töltöttük. Például Suzanne Ellili is. Magas volt, vékony, a szemöldöke sűrű, és fekete haja dús, fényes hullámokban omlott a hátára. Nigériában született, a jamaikai Kingstonban nőtt fel, de kamaszkorában a családja mérilendbe költözött. Talán ennek köszönhetően, mintha nem kötődött volna egyetlen kulturális identitáshoz sem. Az emberek vonzódtak Szuzánhoz. Nehéz lett volna nem a hatása alá kerülni. Igen élénk volt, ezt én a karibi mentalitásának tulajdonítottam. Volt benne valami könnyedség, amivel kitűnt a Princeton diákjai közül. Nem félt eljárni olyan bulikba, ahol senkit sem ismert. Bár orvosnak készült, tüntetőleg felvett agyagozó kurzust és táncórákat is, pusztán azért, mert örömöt szereztek neki. Később a második évfolyamon Susan csatlakozott egy vacsoraklubhoz, amely a Princetonon a Diák Szövetség egyik változata volt. Imádtam a sztorikat, amelyekkel Susan szórakoztatott a vacsoraklubok bankettjeiről és a partiaikról visszatérve. De nekem nem volt kedvem belépni. Jól éreztem magam a fekete és spanyolai diákok közösségében, akikkel a TV szín keresztül ismerkedtem meg és örömmel maradtam a Princeton tágabb társasági életének a peremén. A csapatunk kicsi volt, de összetartó. Bulikat rendeztünk, és áttáncoltuk a fél éjszakát. Esténként sokszor tizen, vagy még többen zsúfolódtunk össze az asztal körül, és festelenül nevettünk. A vacsoráink órákig tartottak, mint amikor régen a családom, Southside-nál gyűlt össze. Úgy sejtem, hogy a Princeton vezetése nem örült annak, hogy a színesbőrű diákok ennyire összezártak. A szándék az volt, hogy a legkülönféle származású egyetemisták közt elvegyüljenek, és ezzel iskola szerte javuljon a diák életminősége. Nemes cél volt. Értem én, hogy amikor a kampusz sokszínűsége a cél, olyasmi lenne az ideális, amit oly sokszor láthatunk az egyetemi brossúrák lapjain. Vidáman mosolygó diákok tanulnak és beszélgetnek rendezett, etnikailag vegyes csoportokban. A mai napig, amikor a kampuszokon a fehér egyetemisták száma jelentősen meghaladja a színes bőrűekét, a beilleszkedés terhe jobbára a kisebbségi diákokra nehezedik. Tapasztalatom szerint ez túlzott elvárás. A Princetonon szükségem volt a fekete barátaimra. Megkönnyebülést és támaszt jelentettünk egymásnak. Nagyon sokan úgy érkeztünk az egyetemre, hogy nem is voltunk tisztában a hátrányainkkal. Az ember csak lassan jön rá, hogy az új diáktársai Érettségi előkészítőre járhattak, vagy már a gimnáziumban is egyetemi szintű oktatásban volt részük, esetleg bentlakásos iskolába jártak, ezért nekik már nem kellett megküzdeniük annak a nehézségeivel, hogy életükben először kerültek távol az otthonuktól. Mint amikor az első zongora koncerten a színpadra lépve tudatosult bennem, hogy addig csak csorba billentyűzetű hangszeren játszottam. A világ megbillen, de az ember kénytelen alkalmazkodni, legyőzni az akadályokat és ugyanúgy eljátszani a dalt, mint mindenki más. Természetesen nem lehetetlen. A kisebbségi és hátrányos helyzetű diákok rendre felülkerekednek a nehézségeken, de rengeteg energiát emészt fel. Energia kell annak elviseléséhez, hogy valaki az egyetlen fekete az előadóteremben, vagy egyike a maroknyi nem fehérbőrű hallgatónak, akik valamelyik színpadi szerepre jelentkeznek, vagy csatlakoznak bármilyen egyetemi csapathoz. Erőfeszítést igényel, plusz önbizalmat, hogy ilyen felállásban is meg tudjon szólalni, vagy magabiztosan vállalja a jelenlétét az adott helyiségben. Ez az oka annak, hogy amikor a barátaimmal esténként leültünk vacsorázni, ugyanazt a megkönnyebbülést éreztük. Ezért maradtunk sokáig, és nevettünk annyit, amennyit csak lehetett. A pányholban a két fehér szobatársam végtelenül kedves volt. De nem időztem eleget a kollégiumban ahhoz, hogy mély barátság alakulhasson ki közöttünk. Ami azt illeti, alig akadt fehér barátom. Rájöttem, hogy ez legalább annyira az én hibám is volt, mint bárki másé. Óvatos voltam. Ragaszkodtam ahhoz, amit ismertem. Nehéz szavakba önteni mindazt, amit az ember időnként csak a levegőben érzékel. A csendet, az oda nem tartozás kegyetlen nüanszait, a finom jeleket, hogy nem érdemes kockára tenni semmit, az ember inkább keresse meg az övéit, és maradjon nyugton. Az egyik szobatársam Kéti évekkel később felbukkant a hírekben, és szégyenkezve mesélte el, amiről fogalmam sem volt, amikor együtt laktunk, az édesanyja egy New i tanárnő annyira felháborodott azon, hogy a lánya fekete szobatársat kapott, hogy addig zaklatta az egyetemet, amíg el nem költöztették. Az édesanyja is interjút adott, megerősítette, de ki is egészítette a történetet. Olyan családban nőtt fel, ahol a néger szót naponta használták. Ahol a nagyapja, aki annak idején serifként dolgozott, Rendszeresen dicsekedett azzal, hogy feketéket űzött el a városból. Ezért aztán az asszonyt a saját szavaival élve elborzasztotta, hogy a lánya közelében vagyok. Akkoriban csak annyit tudtam, hogy az első év közepe táján Kéti átköltözött a három fős szobánkból egy egyágyasba. Örömmel mondhatom, fogalmam sem volt arról, hogy miért. A Princetoni Szociális Ösztöndíj Csomagom feltétele volt, hogy a tanulás mellett diákmunkát vállaljak, és sikerült is egy jó állást találnom. Felvettek asszisztensnek a TVC igazgatója mellé. Körülbelül heti tíz órában segítettem, amikor épp nem volt órám. Ott ültem egy asztalnál, Loretta a teljes munkaidős titkárnő mellett. Emlékeztetőket gépeltem, Fogadtam a telefonhívásokat, És segítettem a kérdésekkel érkező diákoknak. Imádtam ott lenni, Ahogy az irodai munkát is. Szerettem azt az elégedettséget, Ami akkor járt át, Amikor egy kisebb szervezési feladatot sikeresen elvégeztem. De mindennél jobban imádtam a főnökömet, czerni brézőelt. Czerni okos, Vidám, gyönyörű fekete nő volt. Mindig farmerben, és telitalpú sandálban járt, és mintha egyszerre állandóan négy-öt ötlete is lett volna. A Princeton színesbőrű diákjai számára ő volt a mentor és védelmező, aki azért küzdött, hogy az egyetem befogadóbb hely legyen a számunkra. Hihetetlen élmény volt a társaságában lenni, Ilyen közel még sosem kerültem egy igazi, független nőhöz, aki rajongott a munkájáért. Ráadásul egyedülálló édesanya volt, egy Jonathan nevű aranyos, okos kis fiút nevelt, akire időnként vigyáztam is. Czerni meglátta bennem a lehetőséget, dacára annak, hogy egyértelműen hiány voltam az élettapasztalatnak. Felnőttként kezelt. Kikérte a véleményemet, odafigyelt, amikor részletesen elmondtam, miféle gondokkal és adminisztratív problémákkal érkeztek a diákok, mintha eltökélte volna, hogy nagyobb bátorságot önt belém. Rengeteg kérdésében szerepelt az a fordulat, hogy valaha. Például, olvastam-e valaha bármit is James Contól? Megkérdőjeleztem-e valaha is a Princeton beruházásait Dél-Afrikában, vagy gondoltam-e arra, hogy többet is lehetne tenni a kisebbségi diákok toborzásáért? A legtöbbször a válaszom az volt, hogy nem. De amint szerni felvetett egy témát, azonnal érdekelni kezdett. Jártál már valaha a New Yorkban? kérdezte az egyik nap. A válasz persze az volt, hogy nem, de Czerny hamarosan változtatott ezen. Egyik szombat reggel bezsúfolódtunk az autójába. Én, a kis Jonathan és egy barátunk, aki szintén a tv dolgozott. Czerny észvesztő sebességgel robogott Manhattan felé, és egész úton beszélt. New York volt Czerny otthona. Ahogyan Chicago az enyém. Az ember nem is tudja, mennyire kötődik egy helyhez, amíg el nem költözik onnan. Mire észbe kaptam, már is New York szívében jártunk. A sárga takszik és harsogó dudaszó sűrűjében, miközben Czerni őrült sebességgel száguldott lámpától lámpáig. A fékre mindig csak a legutolsó pillanatban taposott, mielőtt belefutott volna a pirosba. Nem emlékszem pontosan aznap mit csináltunk. Azt tudom, hogy pizzát ebédeltünk. Láttuk a Rockefeller Center-t. a Central Parkon. Egy pillantást vetettünk a reményteli fákját tartó szabadságszoborra. Szerninek innen ezt kellett elhoznia oda azt kellett elvinnie. A forgalmas kereszt megállt a parkolóautók sora mellett, aztán berohant az adott épületbe. Eközben mi tehetetlenül ücsörögtünk az autóban. Hallgattuk a többi sofőr mérges dudálását. New York letaglózott. Örvénylő volt és zajos. Kevésbé türelmes, mint Chicago. Ám cerni itt megtelt élettel. Épp megint szabálytalanul parkolt volna, amikor a visszapillantó tükörben felmérte a forgalmat, majd hirtelen meggondolta magát. Az anyós ülésen gubbasztottam, de ő csak intett, hogy csussz a a helyére a volán mögé. – Van jóksid, ugye? – kérdezte, amikor bolintottam, hozzátette. – Akkor jó. Vedd át a kormányt, csak kerüld meg lassan ezt a háztömböt, ha kell, kétszer, aztán gyere vissza ide. Legfeljebb öt percet leszek odament égérem. Úgy néztem rá, mintha elment volna az esze. Tuti nem komplet, ha azt hiszi, hogy képes leszek vezetni menhettemben, hiszen még tizenéves éves vagyok, idegen ebben az őrült nagyvárosban. Nincs elég tapasztalatom. Ráadásul teljesen alkalmatlannak tartottam magam, nem csak arra, hogy vezessem az autóját, hanem arra is, hogy a kisfiát rám bízza, amíg meg nem teszem ezt a bizonytalan, időhúzó kört a késő délutáni forgalomban. A habozásom láttán azonban valami felé lett amit örökre a New York fogok azonosítani. Az azonnali ellenállás a kis hitűséggel szemben. Kimászott a kocsiból, esélyt sem hagyott tiltakozni. Most már muszáj volt vezetnem. Tedd túl magad rajta, és élj egy kicsit. Ez volt az üzenete. Most már állandóan tanultam. Tartottam a lépést a többiekkel az óráimon és jobbára a TVC egyik csendes helyiségében vagy a könyvtárban magoltam. Emellett folyamatosan tanultam, hogyan kell hatékonyan fogalmazni, kritikusan gondolkodni. Amikor az első év folyamon véletlenül feliratkoztam egy nagyobb előképzettséget feltételező kurzusra, sikerült végig küzdeni magam rajta, és végül elfogadhatóan zártam a fél évet. Bátorítónak találtam, bizonyítékul arra, hogy szinte bármilyen veremből ki tudok kászálódni. Bármilyen hátrányal érkeztem is, egy síma gimnázium diákjaként. Úgy tűnt, ezt ellensúlyozni tudom azzal, ha több időt szánok mindenre. Segítséget kérek, amikor szükséges. Megtanulom gondosan ütemezni a feladatokat, és nem halogatok semmit. Ennek ellenére nem lehetett úgy fekete fiatalként létezni egy jobbára fehér iskolában, hogy ne érezzem egyes diákok, de még néhány tanárunk tekintetéből is, hogy azt találgatják, vajon csak a nem miatt kerültem -e be a Princetonra. Ezek a pillanatok igen felkavaróak voltak, még akkor is, ha ma már biztos vagyok benne, hogy ennek egy részét csak én képzeltem bele a helyzetbe. Elhintette a kételj magvát. Lehet, hogy csupán egy társadalmi kísérlet részeként vagyok itt. Lassan azonban kezdtem rájönni, hogy nagyon sokan kaptak extra támogatást az egyetemi felvételükkor. Kisebbségként mi voltunk a leginkább szem előtt. De egyértelművé vált, hogy léteznek speciális könnyítések, amelyek alapján olyan diákokat is felvehettek, akiknek a jegyei vagy eredményei nem voltak a legjobbak, de egyéb érdemeik miatt az iskolának szüksége volt rájuk. Például ott voltak a sportolók, a felmenőik jogán bejutó fiatalok, akiknek az apjuk vagy a nagyapjuk Tigers játékos volt, vagy a családjuk valamelyik kollégiumi épület, vagy könyvtár megépítését támogatta. Azt is megtanultam, hogy az, ha valaki gazdag, nem menti meg a kudarctól. Körülöttem küzdöttek a diákok, lehettek akár fehérek, feketék, privilegizáltak, vagy sem. Volt, aki túl sokat bulizott, volt, akit agyon a stressz, Míg mások egész egyszerűen csak ellostultak, Vagy annyira meghaladta az erejüket a tanulás, Hogy inkább menekülőre fogták. Úgy láttam, a feladatom mindössze az, Hogy kitartsak, a lehető legjobb jegyeket szerezzem meg, És végigcsináljam. Mire elkezdődött a második évfolyam, És Szuzannal elfoglaltuk a két fős szobánkat, már kigondoltam, hogyan tudok jobban teljesíteni. Addigra már hozzászoktam, hogy a kevés színesbőrű diák egyike vagyok egy-egy zsúfolt előadóteremben. Igyekeztem nem visszabújni a csigaházba, amikor a férfi hallgatók olyan sokat beszéltek az órákon, hogy alig tudott bárki más szóhoz jutni. Hallgattam őket, és rájöttem, hogy nem is okosabbak, mint mi többiek. Egyszerűen csak több önbizalmuk volt. A felsőbbrendűség ősi dagájának hullámain lebegtek. Felszínen tartotta őket a puszta tény, hogy a történelem során ez a helyzet számukra mindig természetes adottság volt. Egyes sorstársaim még kívülállóbbnak érezték magukat, mint én, jó barátom Derik emlékszik, hogy a fehér diákok nem engedték el maguk mellett a járdán. Egy ismerős lány pedig meglepődött, amikor a szobatársa bepanaszolta az egyetem vezetőségénél, miután meghívta néhány fekete barátját a kollégiumi szobába, hogy együtt ünnepeljék meg a születésnapját. Gondolom, olyan kevés kisebbségi fiatal járt a Princetonra, hogy a jelenlétünk mindig feltűnő volt. Én erre úgy reagáltam, hogy minden tőlem telhetőt megtettem annak érdekében, hogy tartani tudjam a lépést, vagy esetleg le is körözzem a környezetemben lévő szerencsésebbeket. Ahogyan a vitnyiunkban az erőfeszítéseimet most is legalább részben azt táplálta, hogy nekik is meg akartam mutatni. Míg a középiskolában úgy éreztem, hogy a lakókörzetemet képviselem, itt a Princetonon az etnikumom képviselője voltam. Valahányszor megszólaltam az órán, vagy jól sikerült egy vizsgám, magamban azt reméltem, hogy valami jelentőset sikerült bizonyítanom. Susan azonban semmit sem bonyolított túl. Szkrúzinak becéstem. A szúzi és a az a szertelen szavak összevonásával. Annyira kaotikus volt a viselkedése. A legtöbb döntését, például, hogy kivel randizzon, milyen órákat vegyen fel, elsősorban az alapján hozta, hogy melyik lehetőség mennyire ígérkezik szórakoztatónak. És ha a dolgok nem a szerint alakultak, ahogy várta, akkor gyorsan irányt váltott, míg én beléptem a fekete egységért szervezetbe, és általában a tv közelében maradtam, Suzi versenyszerűen futott. A pehelysúlyú amerikai foci csapatot menedzselte, és élvezte, hogy így helyes, sportos fiatal emberek társaságában lehet. A vacsorakrub révén voltak fehér és vagyonos barátai is. Köztük egy tínédzser filmstár és egy európai diák, akiről az a hír járta, hogy hercegnő. Suzant a szülei az orvosi pálya felé akarták terelni, de ezzel az irányjal végül felhagyott, mert nem benne örömét. Egyszer átmenetileg fel is függesztették a tanulmányait. De, mintha még ez sem zavarta volna túlságosan. Ha én voltam Bert, ő volt Erni. Közös szobánk olyan volt, mint egy csatatér. Susanna szétdobált ruhák és elhajigált papírok feldult mezeje felett élt a saját oldalán, míg én ott csücsültem az ágyamon gondosan elrendezett holmiaim körében. Muszáj ezt csinálnod, kérdeztem, amikor Susan, aki épp akkor érkezett haza a futóedzésről, és rohant zuhanyozni, menet közben ráncigálta le magáral az átizzadt ruháit, aztán szépen lehaigálta a földre. A felszerelése aztán egész héten ott is maradt, összekeveredve a tiszta ruhák és a befejezetlen beadandók kupacával. Mit? kérdezett vissza Időnként kénytelen voltam kizárni Susan Ruhmliát a tudatomból. Hogy rendesen tudja gondolkodni. Néha legszívesebben rákiabáltam volna, de sosem tettem. Suzan már csak ilyen volt. Úgy sem változna meg. Amikor a helyzet már kezdett elfajulni, felnyaláboltam a vacskait, és az ágyára halmoztam. Ma már látom, hogy javamra vált ez a helyzet. Susan egy másfajta gondolkodásmódra épülő világot ismertetett meg velem, amelyben nem szükséges minden dossziét felcímkézni és ABC-rendbe rakni, sőt, van ember, akinek még dossziéi sincsenek. Évekkel később beleszerettem egy férfiba, aki Susanhoz hasonlóan kupacokban tárolta a holmiát. És sosem érezte szükségét, de tényleg soha, Hogy összehajtogassa a ruháit. Mégis képes voltam megbékélni mindezzel. Hála Szuzannak! A mai napig együtt élek ezzel a fickóval. Ez az, amit egy rendmániás megtanul. Talán mindenek előtt, az egyetemen. Egyszerűen lehet másképp is létezni. Gondoltál már valaha is arra, hogy tanítás utáni programot szervez gyerekeknek? Tette fel egy nap a kérdést, Cerny. Kedvességből kérdezte. Akkor már annyira kötöttem a fiához, Jonathanhez, aki időközben elkezdte az általános iskolát, hogy a délutányaim nagy részén vele együtt lófráltam a Princetonon, vagy mentem be a Third Ward Centerbe, ahol duettet játszottunk a szervezet lehangolt zongoráján, vagy a megsüppett kanapén olvasgattunk. Czerny fizetett az időmért, de úgy tűnt, ezt kevésnek tartja. Komolyan kérdezem, mondta. Ismerek egy csomó egyetemi tanárt, akik állandóan tanítás utáni gyermekvigyázót keresnek. Tarthatnád a foglalkozásokat itt, a központban. Csak próbáld meg! és majd meglátjuk, mi sül ki belőle. Cerny hírét vitte a lehetőségnek, és hamarosan már három vagy négy gyerekre a princetonon dolgozó fekete adminisztratív munkatársak és professzorok csemetére vigyáztam. A szülők is a kisebbséghez tartoztak, és hozzánk hasonlóan nekik is a tíviszéhez húzott a szívük. Hetente több alkalommal, miután az általános iskolában véget ért a tanítás, rendesen meguzsonnáztattam őket, és nagyokat szaladgáltam velük a gyepen. Ha házi feladatot kaptak, akkor együtt is tanultunk. Csak úgy repültek az órák. A gyerekekkel való foglalkozás csodálatosan hatott rám. Előzte az iskolai stresszt. Kénytelen voltam másra figyelni, és az adott pillanatban élni. Kislánként előfordult, hogy az egész napot azzal töltöttem, hogy a babáim anyukája voltam. Öltöztettem, etettem őket, fésültem a hajukat, és gyengéden raktapaszsimítottam műanyag térdükre. Most mindezt élesben csinálhattam és bár az egész délutáni program sokkal zűrösebb volt, mint ahogy korábban képzeltem, legalább annyira örömteli is. Eltöltöttem néhány órát a gyerekekkel, és kimerülten, mégis boldogan tértem vissza a kollégiumba. Hetente legalább egyszer szántam időt rá, hogy felvegyem a telefont, és tárcsázzam az Eklud evnyún lévő lakásunk számát. Ha apám a délelőtti műszakban dolgozott, akkor késő délután el is érhettem. Ahogy a képzeletemben legalábbis ott ül a nappaliban, felpócolt lábbal a hátradönthető foteljében, tévét néz, és várja, hogy anya hazaérjen a munkából. Esténként általában anya vette fel a telefont. Mindkettejüknek részletesen beszámoltam az egyetemi életről attól kezdve, hogy mennyire nem kedvelem a francia oktatónkat. A délutáni programban résztvevő gyerekek bohóckodásán át egészen addig, hogy Suzannal, mindketten ugyanabba az afroamerikai mérnökhallgatóba habarodtunk bele, akinek csodálatos zöld a szeme, és aki, habár kitartóan lestük minden mozdulatát, mintha, Észre sem vett volna minket. Apám kuncogva hallgatta a történeteimet. Tényleg? kérdezte. És hogyhogy? Hogy? És talán az a mérnök gyerek nem is érdemli meg egyik őtöket, sem lányok. Amikor a beszámolón végére értem, ő is elmondta mi hír otthon. Dendi és Nagyi visszaköltözött Dendi szülővárosába, a délkarolínai Georgetomba. Mesélte, és a Nagyi most kissé magányosnak érzi magát. Elmondta, hogy anya túlórázik, hogy gondoskodni tudjon Robiról, aki akkor már a hetvenes éveiben járt, megözvegyült és egészségi problémákkal küszködött. A saját bajairól Sosem tettem létést. de tudtam, hogy vannak. Egyszer, amikor régnek egy szombati napon hazai pályán volt kosárlabda meccse, a szüleim egészen Princetonig elautóztak, hogy megnézzék, és akkor láthattam meg először, mennyit változott az életük, mindazt, amiről sosem beszéltek a telefonban. Miután apám beállt a Jadvin csarnok tágas parkolójába, vonakodva átült egy kerekes székbe, és hagyta, hogy anyám betolja az épületbe. Legszívesebben tudomást sem vettem volna róla, mi történik édesapámmal. Képtelen voltam elviselni. A prinzeton könyvtárában utána olvastam a sklerózis multiplexnek. Az orvosi szaklapokból cikkeket fénymásoltam ki, hogy hazaküldjem a szüleimnek. Próbáltam rávenni őket, hogy keressenek fel egy specialistát, vagy apa vegyen részt fizikoterápiás kezelésen, de ő hallani sem akart róla. Hiába beszélgettünk órákon át telefonon, amíg az egyetemre jártam. Az egészsége volt az egyetlen témakör, amelyet nem volt hajlandó érinteni. Ha megkérdeztem, hogy van, mindig azt válaszolta jól, egy szóval sem többet. Hagytam, hogy a hangja megvégasztaljon. Nyoma sem volt benne fájdalomnak, vagy önsajnálatnak. Csak jó kedv, gyengétség és egy leheletnyi jazz érződött ki belőle. Szinte táplálékként szívtam magamba, feltöltött szeretettel, és ez mindig elég is volt nekem. Mielőtt letettük volna a kagylót, apa mindig megkérdezte, szükségem van-e bármire, például pénzre, de sosem mondtam, hogy igen.